Eh, doncs, molt bona tarda a totes i tots. Avui eh, tocarem un tema d'Uri central, que és el del model de masculinitat hegemònica. I eh, bueno, em toca una mica fer aquesta introducció al concepte. És un concepte que parteix del, dels feminismes del 1960 aproximadament, quan es comença a parlar de gènere no? i es comença a parlar doncs, de com aquesta construcció social a partir de les diferències sexuals, com afecta això a dones i homes. I a nivell d'homes, doncs, aquesta masculinitat, aquesta mena de motlla o de carcassa que està construïda doncs, en base en uns pilars eh, fonamentals. No? Avui parlarem eh, tots nosaltres sobre aquests pilars i bueno, la nostra opinió, la, la crítica que en fem d'aquests pilars ser un dels autors que més clar ho ha definit seria el Luis Bonino, però també doncs, el Michael Kaufman o el Kimmel o el Lorente Acosta doncs, també són per nosaltres referents en parlar d'aquesta masculinitat eh, opressora. No? Eh, aquests pilars serien, bàsicament són quatre pilars. Tenim eh, el primer que seria el valor universal de la jerarquia i tot el que envolta a la jerarquia, el poder, l'autoritat. El segon pilar eh, seria el que té a veure amb la potència i amb la bueno, amb les diferències de superioritat respecte suposada superioritat respecte de les, de les dones no? tot el que és la potència la força tot el tema de la sexualitat com a no? com una mena de competició també i tot el que té a veure amb el, amb el la potència sexual, la màquina sexual, el penis, tot el que envolta el poder de, del penis I eh, el tercer pilar seria la bèlicositat heroica i la relació amb la violència I el quart pilar seria l'autosuficiència la, Aleshores, doncs, eh, si voleu, doncs, donem pas a, a començar doncs, a, a aquesta... Desmuntem aquest, no? aquest aquesta carcassa O la comencem a oxidar una miqueta Bé, doncs comencem per parts, no? comencem pel primer punt, no? que és la, la jerarquia, la dominació, la discriminació... No? Dominació, imposició... Per exemple, el doctor el professor Rubén... <laughs> eh, doncs bueno, el, el símil o, o la comparació que es fa més, més explícita en tot aquest tema de la jerarquia seria pensar en totes les estructures socials que tenen eh, una forma piramidal. ¿vale? Començant per la família... Eh, patriarcal, no? la família del cap de família que, té, que està dalt de tot de la piràmide i a partir d'aquí doncs tots els que van baixant, els que estan a baix de la piràmide, són els que tenen més obligacions i menys drets, no? i el que està a cap damunt és el que té més privilegis i més drets, i si us fixeu totes les estructures socials de la nostra societat pràcticament totes, tenen aquesta estructura piràmide no? començant pels pels governs, començant a la religió, no? la religió catòlica també, les escoles, les empreses, és a dir, totes eh, les institucions no? tenen una estructura piramidal. I això implica un tipus de relació i de comunicació basant-se, com deia el Marcos, en el tema de la dominació o de la imposició. És a dir, no hi ha cultura del diàleg, no hi ha cultura de la negociació, sinó que tot és per orden i mando, no? per imposició i per autoritat, no? per poder. I, és molt més probable que es donin situacions d'abusos de poder i d'abusos de confiança en aquest tipus d'estructura que en unes estructures més horitzontals, més democràtiques o més cooperatives. Que no vol dir que no es produeixin situacions d'abús en estructures més horitzontals o més democràtiques. Això també és, és una fal·làcia. No? De dir, bueno, doncs si ja tenim una estructura horitzontal no hi haurà, no hi haurà problemes d'abusos de poder. No, perquè sempre hi ha bueno, doncs històries no? que altres variables d'altres línies d'opressió, no? l'orientació sexual, la ètnia, la classe social i econòmica, el poder econòmic, que també influiria amb aquest tipus de dinàmiques. No? Però sí que universalment la jerarquia té un valor. És a dir, desgraciadament, la jerarquia i l'obediència, perquè té relació íntima amb la jerarquia, doncs té un valor universal, no? són valors universals. Dius, és que estàs molt negatiu. Bueno, parlem, si voleu, una que d'altres valors universals que també són positius, la solidaritat, l'altruisme d'acord no? també són valors valorses però la violència i la jerarquia desgraciadament també no? una miqueta seria aquest primer pilar Molt bé eh, dir-vos també que no s'han presentat abans em penso jo, jo sóc el marcos sí jo sóc el pau Jo sóc el, el doctor Rubén I el, i Jo sóc al Jordi. molt bé i bé dins dels pilars de la masculinitat hegemònica tendríem el segon no, pilar, que diguéssim que seria la potència i la superioritat no? que és un pilar també, jo penso que aquí un... bastant important no? tots són importants, no? però vull dir que aquest, el, el fet de la bueno, és un prejudici que està molt, que està molt estès, no? sempre es diu que, que l'home és qui té més força no? hi ha un, aquest, aquest prejudici jo me l'he trobat moltes vegades és a dir, hi ha moltes, moltes activitats que eh, es, eh, es pressuposa que són eh, més masculines només perquè es fa més ús de la força, és a dir, es dona per suposat que l'home té, té més força que la dona, quan jo crec eh, que això no, això no és cert, tot depèn de les persones, hi ha persones que tenen més força i persones que tenen menys força. Eh, també hi ha un tema de, de la superioritat, el tema de, de les activitats que es fan, de les, eh, per exemple, la productivitat, que no ho hem parlat eh, potser en el primer punt, però l'home té eh, en exclusiva, pràcticament no cert del tot, però eh, es pressuposa que la productivitat l'ha de portar l'home no? i llavors el treball de cures, que se suposa que és més, eh, és més femení, eh, ho ha de portar les dones i això també ens porta a una relació de poder, que és el que deia el Ruben abans. Eh, el que té el, el poder de produir eh, se suposa que ha de tenir ha d'estar per sobre de, la, de, de, la, de les altres tasques que, són, que no es no donen tanta importància quan en realitat en tenen, en tenen molta. Jo crec que darrere del que comentava el Pau de, de la potència no? i de la força física, d'aquest mite, que està claríssim, no? que passa que és curiós com de... Jo recordo parlant amb una companya i amiga meva que em deia jo ja, jo ja tinc els, els coneixements suficients per, per exemple, arreglar temes de, func, de fontaneria a casa meva, però les eines, és a dir, com estan fetes les eines, jo no puc aplicar segons quin tipus de força, no?, per, amb una determinada eina de fontaneria o, o, o de mecànica, per exemple, no?, és a dir, que ja es fa, tota la indústria que hi ha d' això ja es fa de tal manera, no?, perquè s'hagi d'aplicar una força física... No? És a dir, en comptes de crear eines que no calgués no? o que fossin molt més accessibles a, a, a tothom per poder aplicar-les, ja es fan determinades eines que ja implicaran un nivell de força brutal. No? I després és això, és a dir, tota la relació que hi ha entre aquesta força la violència no també i el tema sexual no és a dir la aquesta suposada superioritat aquest suposat protagonisme aquest que tot el món no ha d'anar al voltant de, de l' que és no? el, el poder sexual la potència sexual si tens una relació sexual vamos eh? ha de ser la penetració és com la un l'únic model el coito no? com com a únic model i, i, i tot el que envolta això I, per per tots els mites, no? és a dir, per tenir una relació sexual satisfactòria és de tenir un penis eh, no? immens, gegant, eh, que puguis eh, tenir orgasmes tres vegades seguides sense perdre l'acció, tot el que hi ha al voltant de, de tot això i com això afecta el jovent. No? Exacte, i la relació de, de la de potència sexual, no? i fins i tot, no, com, no sé si, o, si esteu, si, si esteu d'acord eh, a, a a nivell de medicalització, de medicina, no sé, el Viagra, jo no sé si això realment és perquè les persones amb una certa edat tinguin relacions o també és perquè has d'aguantar i has d'aguantar i has d'aguantar no sé si aquest concepte també no sé com... Per relació directa la indústria de la Viagra per exemple vaig llegir un article que les operacions de l'allargament del penis, d'augmentar el tamany del penis, havien pujat aquí a l'estat espanyol com un 34% els darrers tres anys. No? És a dir, que realment és una qüestió que preocupa i relacionar tamany del penis, potència i virilitat, no? s'estan fonamentant aquest segon pilar que dèiem de la masculinitat hegemònica. No? És a dir, com tot està al voltant d'això, no? de la penetració. L'altre dia parlàvem també amb unes companyes via Twitter, de com la, la gran indústria pornogràfica, no? sempre n'hi ha alternatives, això i cada cop sí, estan cert. sortint més del postporno, del, no? del, del porno transfeminista, que és molt interessant, però la gran indústria que mou milions i milions d'euros i de dòlars, penseu en quin model de relació sexual està transmetent i que aquest model de relació sexual està sent l'escola d'educació sexual del jovent i, i, i no, nostra també, no? és a dir, jo recordo amb els amics, era la, la forma que teníem d'entrar de, de, en contacte amb la sexualitat. És així. Sí perquè a més a més, davant d'un tabú, eh, per part de famílies, per part també de certs centres escolars, de certes institucions educatives, clar els, els adolescents, els adolescents tenen ganes, tenen necessitat d'informar-se i què troben troben a, a allò que, que, que és mainstream no? que és a, la indústria del, del porno comercial que potencia, a més a més, aquests valors de virilitat associats a la potència, a, a, a l'extensió del penis, no? tot, tot, eh, tot enfocat aquí, per tant és el seu únic model, i per tant és una font molt gran de frustracions, perquè evidentment són pel·lícules i és, és tot són tot trucs, d'alguna forma, això genera unes frustracions brutals. total sí, sí, sí. Inclús també s'associa a l'agressivitat, no? és a dir, hi ha moltes escenes en el porno típic que s'han de trencar la roba, és a dir, és una, una cosa agressiva, no és una cosa... Sensible no? d'amor que et tinguis per una altra persona que es toquin unes carícies no? sempre és tot, eh, té un to agressiu una, eh, que jo crec que bé, bé, simplement està ben donat per a aquest mite no? que, que, que la potència la força i la força Uh, són, un, és, uh, són bons per, per mantenir, una, mantenir una relació sexual. Cosa que jo no estic gens d'acord. A mi m'agrada molt més ser, uh, ser sensible, anar a poc a poc, tranquil·lament gaudir de les coses i no fer-les d'aquesta manera tan, tan, tan agressiva que, que a mi em genera un malestar. No? Jo trobo relació després amb, amb, amb altres pilars, amb el que comentava el Pau, no? és a dir és, eh, un procés, és un, no? una penetració per tots els orificis del cos habidós i por haver només per això la dona ja sent un plaer no? això és el que transmet la pel·lícula i és un objectiu que és que eh, l'home no? s'acabi corrent o tenint un orgasme i a poder ser doncs, a, a la cara de la, de la, de la dona. No? O sigui, és brutal, o sigui, això no, no, no ens parem a pensar. A més, és una, no? També és això, no? una dominació, no? la dominació, la imposició no? d'ejacular de, la cara, de, bueno, tot això, no? i com, com fer-ho. Com... Sí, jo crec que el problema de tot això ja no és vull dir com cada parella, ca, cada persona gestiona la seva sexualitat i el que fa, sinó que o s'imposa sigui, no? aquesta forma de fer eh, com, a, com a única, no? i per tant, tot aquell que no arribi a, a això, evidentment la seva masculinitat està qüestionada. No? Evidentment, una persona, que no? un, un home que no aconsegueix tenir, o sigui, aguantar, no? per exemple, sexualment més d'ex temps, o, o el que tu deies, no? de fer tres orgasmes seguits i que, i que allò continuï intacte, doncs evidentment la seva masculinitat està qüestionada. O fins i tot, aquell home que tot i tenir una relació amb una altra persona, doncs potser no... no, no acorden no, o perquè no hi ha ganes de fer un, una penetració. Llavors aquí és quan es cuestionarà la seva sexualitat i per tant moltes vegades, no sé si us heu trobat, jo sí, malauradament de fins i tot magnificar allò que fas per no ser qüestionat dintre del teu grup d'iguals no? llavors aquí ve el punt de, de les fantasmades de les fanferronades i correlacionem amb el tema també que estaríem parlant avui no? de tots aquests mites construïts per, sí, sí. per definir-te no? jo, jo sóc home perquè evidentment per ser home he de fer això, això, això, tot això que estem parlant i si no la meva masculinitat està en entredit mm. sí, sí, i no ens oblidem de la cosificació de la dona eh, com objecte passiu és a dir, sempre és com objecte passiu, és un objecte maco, un objecte que el pots utilitzar per al teu plaer i que està allà simplement perquè l'home com ha dit el Rubén, el penetri per qualsevol, qualsevol forat. I això jo crec que es, després es trasllada a altres facetes no? de la vida, és a dir perquè aquesta no, no és només la potència mm, i el poder, no es donen només en el terreny sexual, sinó que després es porta al terreny de la família, en el terreny de la feina, és a dir, la dona sempre és un, és, és, està en un segon pla, no té dret a demanar més poder perquè se, se, se suposa que no n'ha de tenir i aquest eh, jo crec que és, el, és, el, és el, el gran problema. Ni tan sols el, el pot tenir a casa, no? que se suposa que és el seu àmbit de, de tradicional, tradicional. No? I no el pot tenir perquè es decideix, o sigui, la persona que decideix normalment, en el cas de, bueno, en el cas de, la, de la masculinitat hegemònica, qui decideix com s'han de fer les coses, quan i, i per què, és l'home. No? Encara que que la dona estigui al servei, és a dir, decideix què s'ha de fer, quans s'ha de fer, però ho ha de fer una altra persona, no? normalment. I si decideix la dona, evidentment, la masculinitat d'aquest home serà qüestionada. El calzonazos. Ah, calzonazos i per tant l'home moltes vegades haurà de mentir en públic en el seu grup d'iguals i no, no, qui, qui porta els pantalons soc jo eh? perquè si no no ets un home, evidentment està qüestionat la teva masculinitat està qüestionada i tot aquest món de la homosexualitat queda fora és a dir, amb tot aquest tema de la superioritat sexual de tal, és a dir, és una heterosexualitat no? obligatòria perquè si no ja no, no, no, no ets considerat un, un no machote no? sí, sí doncs, què us sembla si posem un, un tema musical? Jo volia presentar avui, eh, posarem tres, eh, tres grups, però jo volia presentar un grup que a mi personalment doncs m'agrada força i som tot noies de Tarragona i es diuen Robastesa, no sé si us sonen. Va? És un grup que va néixer el 2011, som dels 2011, al principis de Janai Ai carai i bueno, és, és autodefinant com bueno, que fan un folk a i el primer, ja, tenen una maqueta però han editat un, un disc que es diu Descalces i bueno, jo bueno, proposo posar un tema que es diu Bruixes, ja ho ha estès pues so, Doncs vinga Meigas bruixes que persegue a Inquisición Soy más caras o so cariñas de, de fra de sol Llaman tres bruxas bellas por cara de cartó, pero solamente hay meigas donde hay inquisición. Era temps de misèria, de pobles, histèria, quan dues joves es van decidir. Varen emprendre un viatge sols a ir a la butxaca i van fer cap al poble veí. Un home es va veure i les convida a en una taula envoltada de fu Negre era l'ànim, negre n'era aquell llit on la trampa esdevingué amb el son. Quan la dic temps que et toca morir per les venes et corre el nostre Els crits del faldatge en bé la guàrdia i el reial troben-hi l'escena d'un crim. S'implantaren mesures a les desconegudes sentenciades per ordre diví. I la gent d'aquell poble porten fustes i mobles, una gran pira van construir. Avivant la foguera criden foc i més llenya com del terrible destí. Les bruixes ja s'encenen la flama, les enceguen, maleixen, tot agonitzant. Nostra vista us a terra, doncs claveu, bulls aterra, perquè en vindre ens cremeu, de la flama bauneu, com reneix l'esperit de la dona feia tí. Com a bruixes dictem que us toca morir, per les venes us corre el nostre avarí, com està el que morir per les nenes us corre el nostre avarit. Neigas feitizos e bruxas que persegue a Inquisición Se enmascaras o cariñas Me crevos e travesos Quan el matí següent no canta el gall i veiem aquell poble mort i devastat. I del mig de les cendres dues nenes que desperten i aixequen el cap. I en aquell lloc de misèria, de por, plòs i dues joves es van decidir. Varen emprendre un viatge sols a ir a la butxaca i van fer cap al poble d'ahir. que aquí teníem la cançó de, de Roba Estesa del seu últim LP Descalzes i que es, diu, es deia Bruixas doncs ara passem a un altre pilar de, de la masculinitat hegemònica dins dels quatre pilars que estem parlant avui i parlaríem de la belicositat heroica i, i la violència eh, jo agafaré un, bueno, un un text de, de Luis Opponino que penso que és una persona que, que, que ho explica bastant bé i que ho treballa bastant bé i diu que bueno, Lluís Bonino parla de que eh, ser l'hombre no, és, és adquirir una qualitat de ser lluita, lluitador valerós. No? Eh, ha d'obtenir, bueno, de complir doncs, una sèrie de, de, de, de, de mandats normatius que, que aquesta masculinitat hegemònica d'alguna doncs, manera imposa. No? Doncs, per exemple, podríem parlar de bueno, ser fort i valiente, ho diria en castellà perquè dona més força, lluita, ja eh, eh, enfrontar-te, atrever-te... Hazte respetar y no te dejes avasallar eh, Resiste al dolor y a las adversidades eh, Sufre con dignidad No despistas sobre ti Defiéndete Atacando o ataca defendiéndote Alerta, arriesgate Muriendo si es necesario se, eh, se fuera de lo corriente Imponte Domina y no dejes que te dominen Compite, intenta ganar el cuerpo aguanta cascu d'aquests mandats donc tenen a, doncs, a aquesta positivi via de, de, de no ser dèbil, de no ser cor de no plorar i o sí sigui, ara parlant d'ixò no dient això aquestes coses no és molt curiós no? de dir també que bueno, en el món del futbol és molt masculí i em venia la imatge no? d'alguna manera doncs, de l'esport de competició de primer nivell i no sé per què em venia la imatge d'un jugador molt famós no? de primera línia de, de... Bueno, que ahir sortia, i a més és que sortia no, amb la samarreta fora, demostrant, doncs va, això... No, la va trencar. La va trencar, ja sí, jo no ho vaig veure. Hull Hogan. És eh, terrible, no? O sigui, tremendo. A més, semblava que havia guanyat el sol. Però bueno, això és una altra cosa. I, bueno, i, no? Això I parlarà, del... parlar el Pau després, d'aquesta de, autosuficiència vale, i egoisme. I, i la competitivitat. Ai, no? ai. I, i, no? I aquesta, aquesta posse del guerrer que ha guanyat, no? I, eh, tremendo, no? doncs aquesta, aquesta creença no? que promou, com, com comentava abans, no? de, de l'heroi, no? del soldat. No? Aquesta figura suposo no? que és molt, molt, molt, molt visual, no? del soldat, del guerrer, no? que està disposat en tot moment a demostrar que, que, que és el millor, no? bàsicament. i Relacionat amb això, Marcos, sí. m'he recordat ara que també relacionat això amb la, amb la jerarquia, amb el primer pilar, tots els valors que envolten a, a això seria la lleialtat, l'orgull, la l'arrogància, la prepotència... O sigui, són valors que també estan al voltant de, de entre la bel·licositat mm -hmm. heroica i la, i la jerarquia. No? I aquella famosa frase de no hi ha dolor no? que tant ens ha marcat la nostra pubertat i adolescència. No? I qui no s'ha venido arriba després de veure una pel·lícula de Rambo d'Arnold Schwarzenegger de, eh, de los grandes... Que encara... Ara podem trobar altres, no recordo el nom dels actors. Eh, Hi ha però un Ben de... Diéssel, per exemple. Sí, n'hi un ha uns quants, eh, de la pel·lícula Mercenarios, i sigui, que estan tots allà, no? doncs són ben els nous Diesel, referents. No? Sé no no? Sí. Però bueno, qui, qui no s'ha vingut amunt, no? després d'eure una pel·lícula d'aquesta eh? i sorties al carrer allà i et menjaves aquí fes falta. I tant, i tant, sí, sí. I, perdona, sempre, en aquestes pel·lícules, sempre a l'avantguarda, mai a la l'arreraguarda, on realment s'esdevenien el, les coses més importants de la guerra, eh? no oblidem. Després hi ha un altre tema, hi ha, hi ha uh, tradicions també que marquen eh, tot aquest tema jo crec que el, el tema de la tauromàquia uh -huh. no, que està tan de moda ara uh, parlar-ne, uh, està també basat en això en la valicositat, és a dir tu, tu mires un, un toro de la vega uh, uns, uh, uns toros embolaos, etc. i la majoria de gent que està bueno, no sé si la majoria o gairebé la totalitat, són homes uh -huh que el que practiquen és la bellicositat contra un animal, és a dir, l'agressivitat matar aquell animal, no? és a dir, torturant-lo, ser fort, ser més fort que l'animal... No? La supremacia, no? De l'home... Bueno, de en aquest cas de l'home contra l'animal, però... No? I a més queden com machotes en el poble, és a dir, qui, qui es fica a la plaça, qui se posa davant del toro i aguanta més temps, no? És a dir, estan demostrant a tot el poble que són els més machotes, no? Els altres queden darrere de la valla, mirant. I aquella frase de qui no tiene más cojones si el torero o el toro, no? Que es tan afectiva. Bueno, i, I això no sé si estaríeu d'acord que va relacionat una mica si aquest, aquestes figures després són mal maltractadors però com que són figures d'altorella o són esportistes de primer Clar. nivell i tal, bueno, la seva paraula és, bueno, és... A mi el que em fa no mal dubte. no sé què en penseu vosaltres però que, que són referents o sigui, són referents. Total. la roba que portin, el pentinat que portin la forma de parlar com es relacionen amb els altres són referents Total. per... per... A veure, les persones adultes ja ha de tot, no? Però bé, bueno, podem tenir un mínim de criteri o capacitat crítica. Però el jovent, el jovent, no? nens de, de, de 9, de 8, de 10 anys, eh, són els seus referents no? I, i moren per un artògraf o que li signi la samarreta o la pilota, no? Un personatge d'aquest tipus. Perquè el pitjor és això indirectament, no? sí. Potser no són tan no sé els toreros, potser... però, però sí que són els esportistes que tenen una actitud competitiva, una actitud agressiva, bueno, com, com hem estat comentant abans, i evidentment són els referents, són el que diuen ells, va a missa. Totalment, totalment. Fa molta por, eh? en en fa, fins fa gràcia, l'altre dia ja em fixava en el mimatisme dels propis jugadors dins de l'equip de futbol és a dir, un començava amb un tatuatge tots començaven amb aquell tatuatge un començava amb un tall de cabell determinat tots els de l'equiva acabaven amb el mateix tall de cabell amb algun canvi però no? l'essència era la mateixa i clar, això és... Eh no sé sé, fosse impactant. Però ara estem qüestionant el futbol i estem entrant en un terreny escabrós, sí. perquè estem començant a qüestionar la nostra pròpia masculinitat si qüestionem el futbol. Eh? Totalment. <ríe> va, hi ha un altre referent també, eh, recordo fa pocs anys, que el, el pressing catch, no sé com es diu en anglès, eh, també es, es va posar molt de moda aquí a, a, als països catalans i a Espanya, eh, hi, havia, hi havia tot un seguit de de referents masculins i i, i era i només es tracta d'això encara que era teatre i per sort no, doncs, sembla que no, en realitat sí, no es fan mal el que sí que s'ha de fer veure és que es fan mal i que són més més forts que l'altre i de que s'han d'imposar i el que s'imposa és el que guanya, després eh, és un referent, la gent porta samarretes d'aquesta persona i aquesta persona l'únic mèrit que té és eh, haver pagat a un altre no? encara que sigui teatre, ja dic, eh, ha guanyat a la d'un ring, no? el boxeig boxeatge, bueno, ja ja mil... campió, no? és, el, és la figura del campió, com estàs parlant avants que no sé per què no has dit el nom de Cristiano Ronaldo. Oh! Blasfèmia. <ríe> Hi haurà querella, eh? anem preparant la butxaca. Però són referents i, i són referents en el cas de Cristiano potser hi ha altres hi ha altres, altres coses no? que fa que, que, que és a dir, no és tan belicós, diguéssim, sinó que està guanyant en, un, en, un, en una contesa que potser no és tan, no és tan agressiva. Però, però jo considero que va haver-hi un moment en què bueno, jo tenia un, un, una parella que tenia un, un, un sobrino, un nebot, Tenia sempre el, el tema del pressing catch l'havíem de veure el dia que dinàvem no? I, i era el seu referent Hulk també era un referent d'aquest noi eh, que jo crec que Hulk el que fa és vale, deixes de ser una mica home però llavors ets més fort i, ets, i, i llavors ningú, ningú et pot dir res ets la, la persona que, pot, eh, que té la superioritat i, en, i, i, i és incontestable no, això, aquest, aquest personatge és es que claro, si guanyes domines i si domines estàs a de tot de la piràmide, que abans comentava el Rubén, tens tots els privilegis que té el, el garrer, no? per tant, exacte, és important estar a dalt exacte, de tot, no, no, no quedar-te a baix. No? Sí. Això, tot això que estem parlant em recorda, jo que treballo també en escoles, eh, no? que moltes vegades, davant de conflictes, eh, sobretot nens, tot i que alguna nena també, però sobretot nens et diuen, no? si a tu et pega o si tu et fan alguna cosa, tu defensa't. Evidentment aquest defensa't que es transmet des de la família no és un a parla, soluciona el conflicte, els dos parleu, debatiu i, i a veure... No, no, és defensa des agradeix, és igual qui tingui la raó, tu no pots ser menys. I això és un problema que, que, que com a escola, segons en quin lloc estem, ens esborda. Perquè no pots fer-hi res, perquè això es transmet des de la família, reforçat pels mitjans de comunicació, per la premsa, per les pel·lícules, per tot el que estem veient, no? en què els conflictes se solucionen... Eh, trepitgen l'altre el que té raó trepitja l'altre no, no, no, no hi ha un diàleg, no hi ha un consens no hi ha un... Clar, és, la, és la violència relacionada no? amb, la, amb la belicositat heroïca, no? si és aquest mitjà per, per doncs, portar a terme no? eh, per, aquesta imposició per, -te, aquesta, sí, sí. Aquesta, per dominar aquesta dominació i, i vostès eh, com, què creieu que és més eh, com a per lluitar contra això d'alguna manera i tot eh, en general és donar exemple o inculcar no sé si exemple a tu com a la manera de fer, o sigui, com, clar, és un exemple de... No? Es copien no? d'alguna manera, ja et parlo d'una mica de, de, de l'escola, eh? O, o inculcar, que també, no? però clar, si una cosa no va acompanyar l'altra, sobretot això, donar, donar exemple, eh? A veure, en el terreny de l'escola és complicat, perquè jo sempre dic que els nens, les nenes a l'escola, eh, passen 6 hores al dia. Ja la resta del dia no estan a l'escola, per tant la incidència que té l'escola en tota aquella tot societat és mínima, tot i que oh, l'escola a l'escola és mínima. Clar, evidentment, només que tinguin un referent, una persona que sigui diferent a, a la masculinitat hegemònica, potser no ara, potser no d'aquí dos mesos, però bé, allò està allà, és un exemple d'algú diferent. Ara bé, no n'hi aprobo amb això ni molt menys, Vull dir, jo penso que el principal problema no són les escoles, no són les famílies, si no són els mitjans de comunicació, és la cultura bàsicament, la cultura perquè estan bombardejats amb això, vull dir qui ha de dir un mestre, qui ha de dir algú si després posen un videoclip per dir algú d'un grup i les dones són purs objectes sexuals i els homes els transmeten tot això és que no, no pots fer-hi res jo una mica a nivell de, de crit d'esperança gràcies eh, crec que és molt important la, el vincle afectiu que tu puguis tenir amb determinades persones adultes per tal de que arribin a constituir-se com a referents alternatius. No? És a dir, evidentment que les, els mass media i les xarxes socials són una mena de tsunami, no? una mena de pressa hidràulica que treu uns xorros d'aigua, no? de prejudicis, estereotips, mites, tòpics que van a reforçar tota aquesta masculinitat, però sí que no vull deixar escapar el poder a certes persones que tu tens un vincle no? doncs amb el teu nebot o el teu cosí o el teu, no? el teu fill... O al veí, no? de, de la pròpia escala i que vegi que hi ha altres formes deasseoma. No? i això que cada cop comença a ser més, més extensiu. Sí, i no contraposar-ho, eh, que això no, no, ho hem, no ho hem dit, però bueno, és, és la masculinitat hegemònica, òbviament, es basa també en la, en la contraposició a la feminitat, el que suposa que ha de ser femení. No? És a dir, no, no se'ls hi dona oportunitat a la dona de ser agressiva. perquè no ho pot ser un dia? Si està enfadada, si li fan alguna cosa... Eh, si, per exemple, vaig veure l'altre dia un vídeo, no sé si l'heu vist, d'una noia mexicana que havia... Uh, havia rebut una agressió en el metro d'un ti que li havia fotut un mà, sí. por la cara perquè m'he de la gana, perquè estàs aquí i me parece que tu culo és bonito, i te lo toco. I llavors la dona el va aedir. El va agredir, el va agredir uh, i ho va gravar. I ho va gravar l'única uh, preocupació de l'home era que no se'l veés en el vídeo. L'estven gravant amb el, amb el mòbil i, es, i tota l'estona es tapava, es tapava la cara. Uh, i, I en els comentaris, en molts dels comentaris que hi havia en aquest vídeo, o moltes, el que s'ha parlat s'ha parlat més potser de que aquesta dona va agredir a l'home i es va parlar més d'això, de, de, o sigui, de la conseqüència de la primera agressió que no pas de que, de que no, el que no és normal és que un home uh, en, en, en qualsevol lloc... Doncs, uh, es vegi amb dret de, de, de tocar una dona sense, sense el seu consentiment i el seu permís. No? I, i, I llavors també s'associava aquesta agressivitat, és a dir aquesta dona no és del tot dona perquè és agressiva, no, no és el que s'espera d'una dona. I això, és, eh, això jo crec que també és, també és important no? aquesta contraposició de, de, de feminitat i masculinitat. És curiós perquè són cors són molt coarts és, és molt curiós, eh? és molt curiós i en fi, Clar, en contraposició amb això, eh, clar, no s'ha de ser dèbil, no s'ha de ser fràgil, no s'ha de ser covard, no s'ha de, ser... no, no de ser derrotat. La, la, la por a la vulnerabilitat és un temazo que jo crec que sobre la vulnerabilitat haurien de fer un programa exclusiu. Bueno. No? És a dir, com cadascú i cadascuna vivim aquesta vulnerabilitat, perquè jo crec que no? sí, la, sí. La, la societat en general ens porta aquest... De de l'esforç fins a l'últim no? fins a l'última gota, de lluitar fins a l última gota de sang, eh, el cos com a arma, no? utilitzar el cos com a arma, bueno, tota aquesta relació entre virilitat mística de la violència, no? perquè hi ha una, una, una mística de la violència com a, com a privilegi masculí, no? com el que té el Power ara, I, i jo crec que sí que s'ha de treballar per... Jo crec que no tenim una cultura del diàleg i de la Pau, no, no existeix existeix la cultura de la guerra, la cultura de la violació la cultura de l'extermini però ja en la pròpia relació amb la naturalesa ja tenim una relació amb la naturalesa en general de dominació d'explotació, no? de treure-li el màxim profit de destruir el planeta i com després això no ho hem de portar a les relacions humanes no? és una cosa directament relacionada sí, cert, cert Sí, eh, d'acord, doncs eh, passaríem al quarta, no? el quart el quart pilar. Sí, l'autosuficiència i la, i la competitivitat, que jo resumiria un seu terme, que seria l'individualisme. Això es podria, es podria eh, parlar també de com el patriarcat i el capitalisme en aquest cas s'han posat molt, molt d'acord en, en que la masculinitat hegemònica sigui, sigui un dels pilars aquest. No? l'autosuficiència, és a dir no demanes mai permís per fer res no demanes ajuda, no necessites de suport motu perquè tu has de ser fort i has de ser autosuficient després el que parlàvem abans de la productivitat és a dir, aquesta autosuficiència va lligada a la productivitat és a dir, en el cas de la, de la família nuclear hegemònica patriarcal, el, el pare l'home és el que porta els diners i si ell Se'n va, la família queda totalment de desemparada a, a, a nivell econòmic. No? I això li dóen poder. Això li donen poder? ho sabem perquè eh, moltes dones maltractades no són capaces, no poden eh, sortir d'aquest horror. Per, per aquest tema perquè no, perquè no reben és a dir no tenen suport mutu en el cas bueno, suport mutu sí que poden rebre el que no tenen és suport institucional envers això, perquè la masculinitat el model de masculinitat hegemònica el que demana a l'home és que sigui el que tingui el poder del el poder econòmic, amb la qual cosa després té molts altres poders. No? I el tema de la competitivitat, doncs l'hem parlat una miqueta abans també, no? és ser el millor, ser el més fort, ser el que fa les coses més eh, més, no? més i, i el que, que s'imposa als altres. Això també en el capitalisme ho veiem, és a dir, el capitalisme és individualisme no? i el patriarcat també en aquest cas li dona el poder a l'home perquè sigui l'individual. Jo crec que aquí el, el, el tema estaria... En contra, en, es podria lluitar aix, a, contra això amb temes de suport mutu, si éss de suport mutu, a, i donar a conèixer que a, és a dir, l'home no té per què ser autosuficient sinó que pot demanar ajuda, és a dir, quan ens perdem, allò no? el el que típic es diu dels homes, que tenim una molt bona orientació i que no ens cal preguntar en el moment que ens hem perdut. No? És a dir, nosaltres sols us arroldem mirant a l'estrella polar o veient si el sol se'n va cap a l'est o cap a l'oest. Eh, en comptes de preguntar, perquè estàs en una ciutat, no estàs en el camp, estàs en una ciutat, pots preguntar-li a la persona que tens al costat, a un veí, escolta, on està eh, la grada família, on t'està eh, el que sigui. No? Aquest seria un, un dels exemples. No sé si, si voleu aportar alguna cosa més. Bé, bueno, això és la competitivitat relacionat amb el que abans parlàvem de la heroica, penso jo, no? una mica amb el que parlàvem de l'esport de competició, futbol i tal, no? O sigui, el fet de estar a tope sempre i competir fins a la mort, no? L'important és com guanyar, és a dir, guanyar, ser el primer... Clar, però, sí, amb això també jo caldria fer el matís entre el que seria l'esport de base, el futbol qualsevol altre esport, que té, té uns valors molt diferents dels que quan aquest esport eh, és absorbit per la dinàmica capitalista i el perverteix i el converteix en un espectacle on ja sí que entren aquests conceptes de dominació o de guanyar perquè hi ha un interès econòmic. Vull dir. Ho faig aquest matís perquè, qui ens estigui escoltant, que no pensi, i ara aquests que tenen en contra de l'esport quan precisament l'esport transmet uns valors de, de, de solidaritat, de suport mutu, etc etc. Vull dir, ojo, eh? No. De, treball, de treball en equip, no? Exacte, exacte. No, I a part, l'altra dia vaig veure un partit de futbol sala de, de, de, del fill d'un amic, doncs a l'altre equip hi jugava una noia, una nena, i les dues entrenadores eren noies, ah. hi dones, i molt bé, no? O sigui, bueno, no cal dir-ho. I o sí sigui, que des de l'esport base, no? O sigui, que és veritat que es treballen uns valors que són molt, molt el no, que també necessaris. és fer un de, de que hi ha més alternatives a l'esport, no? que es parla de l'esport i la gent pensa en futbol. Exacte, no? sí, sí. I que hi ha molts Totalment. altres esports no? Sí, sí, que sí. no són retransmesos per la televisió sí, sí. i que també són molt interessants. També per, per la gestió emocional, que en parlarem també, suposo, algun altre dia, no? de com l'esport pot ajudar a canalitzar moltes emocions tòxiques, la ràbia, la ira, la por, l'agressivitat, i que en això el els homes tenim feina. Per tant, estaria molt bé que cadascú trobés aquella activitat no saludable per canalitzar tot això a més a mi em fa, amb això que, que deia el Pau no? de, de la suficiència de, del demanar ajuda, a mi em fa molta gràcia perquè si no fos que l'ésser humà en, en, en, en, ha agafat una estratègia eh, evolutiva que és la de la del grupavu senti la del grup no, no, vull dir, en el de, la de no? cooperar amb altres persones uh -huh. i, i construir una intel·ligència i una tecnologia és la que ha permès que en el camí evolutiu l'ésser hum no hagi desaparegut. perquè físicament, encara que ens pensem que són molt forts, humà és el més molt fràgil en el món natural. Vull dir Una persona sola en, un, en una selva, la majoria duraríem un dia i mig. Per tant, l'única estratègia de supervivència que tenim els éssers humans és la intel·ligència col·lectiva. La, I per tant, el suport mútu, la xarxa de... de... És, és això el que evolutivament ens en, en ha facilitat no haver no desaparegut, no?, el camí evolutiu. I per tant, no podem anar contra això, no? Vull dir, s'ha de potenciar. És l'única estratègia evolutiva que tenim. No? Després, en la, en la competitivitat, que m'ho he deixat també, eh, va lligar també a l'índex de mortalitat que, que hi ha, eh, o sigui, comparat homes i dones, no? És a dir, els homes són els que més corren, a els que més eh, drogues foten, els que més veuen, els que s'atreveixen a fer la cosa més, més, eh, més difícil, exacte, la cosa més difícil, la que comporta més risc, Això eh, és a dir, perquè és una, és una piràmide. És, o sigui, cada cop l'has de, de, de fer més grossa perquè si no ets menys home. A més, per trencar tot això, és que és... Un, és, és, és, no, és és haver de pensar que has de ser el millor en tot moment que has de fer allò, allò altre no? o sigui, ja com, home, com una persona humana dius, això és insostenible, o sigui, és insostenible. Bueno, si us fixeu tots els quatre pilars són impossibles o sigui, són, són canons impossibles paradoxals perversos perquè per aquesta autosuficiència que comentava el Pau necessiten quatre persones que facin d'esclaves uh -huh. per a ell poder mantenir-se en aquesta posició de poder Sí. És dir, mireu quina paradoxa és dir, tu has de ser sí, sí. poderós tenir poder econòmic, el millor no sé, no sé quantos, és el primer, però necessites tot una gent sota teu no? sota el teu poder, per tu poder-te mantenir aquesta posició de privilegis, és, dir, és molt pervers Sí, perquè, home, Totalment. òbviament és que la tu l'autosuficiència només, només es dona per suposada en el cas d'activitats relacionades amb la masculinitat és a dir, eh, fer una rentadora o, o, o fer el dinar o estar o, o, o cuidar dels nens eh, durant, durant més hores al dia, no se suposa que siguin un tema masculí, per tant això sí que ho delegues, això sí que no cal que siguis autosuficient, perquè tu t'has de dedicar a les tasques que se suposa que són més masculines, no? i això clar, estem parlant del model de, de hegemònic de masculinitat que el que fa és, com hem dit ja és esclavitzar la dona no? esclavitzar a les persones que sí que tenen cura i que, i que se suposa que l'han de fer quan els homes, aquest és un tema que tenim molt hem de tenir molt present, no? que els homes ens hem de, en, de ficar en aquest tema és a dir, hem de no ser autosuficients i ser també autosuficients en, els, en, els, eh, en les activitats que se suposa que no ho hem de ser és a dir, les activitats femenines hem de tenir cura de nosaltres mateixos i de les persones que ens rodegen i això eh, ens fa ser menys masculin en teoria en aquesta masculinitat que hem de trencar d'una vegada. És que de fet jo crec que treure's de sobre, oxidar la cuirassa aquesta de masculinitat hegemònica és un alliberament absolut. No ve d'estar com deia el Marcos, constantment patint d'intentar fer veure que sóc el millor intentant, que jo puc amb això, que tinc suficiència. És que el moment en que et treus aquesta cuirassa és un alliugeriment brutal. Vull dir, no t'has de preocupar de totes aquestes històries inassumibles perquè evidentment és un ideal de, de masculinitat hegemònica que, que és inabastable, és impossible és un llejuriment, per tant convidem aquí activament a, a, qui, a qui ens estigui escoltant que s'alliberi d'aquesta masculinitat hegemònica que construeixi una masculinitat alternativa jo dissident. recordo una, una frase d'un company aliat que des d'aquí si ens escolta a Mèxic li enviem una abraçada al Nando i ell va dir en una de les reunions una frase que a mi em agrada molt que diu tu no has vingut a, a la vida o al món a imposar res ni a tenir raó de res sinó que tu has vingut a aprendre no? i per tant Constant. constantment cada dia. i per tant jo crec que aquesta és, és l'actitud, aprendre, desaprendre, ser molt conscient, responsabilitzar-nos, no, no, no treure'ns les poses de sobre sinó assumir I aquesta corresponsabilitat, aquesta paternitat activa, aquesta criança, no? aquest treball de cures com, com comentàvem, jo crec que aquesta és la, és la clau, realment és per trencar amb tot això. I per tot això el remei és feminisme? Bueno, es que es, es, El feminisme va, va més enllà d'una eina d'anàlisi. No? Jo crec que el, el feminisme es converteix en un estil de vida individual, no? i com deia la Simone de Beauvoir, i un estil de, de lucha col·lectiva. No? Són les dues coses. No? Doncs eh, posem un altre tema i jo proposo després fer com un petit resum del que hem parlat. No? Perquè, això. I no sé, Ruben, què eh, t'agradaria que, que poséssim? Bueno, doncs, dos, dos temes en venen al cap, un de Kronstadt, i l'altre d'accidente, que es diu jo misma. Per què hi posem? Hip-hop? Punk? Que ve, va, jo per mi hip-hop m'ha de més de en aquest moments ara. Som-hi. Vale, doncs Crostat, no? Vinga, Crostat. Amb què títol? No te'n recordes? Vale. Ara l'he <laughs> <laughs> fet aquí. Vinga, doncs, Crostat. Vinga, doncs, Crostat. dañamos queremos dar lecciones y tan solo engañamos escondemos nuestros miedos jugando a la política escupimos veneno situación se vuelve crítica relaciones que se vacían vivimos deprimidos y se esfuma la alegría y es que un mortal no puede prometer no nunca lo eterno si son palabras que se lleva el viento pienso que pensar en uno mismo sin caer en el abismo confundimos autoestima y egoísmo y decimos lo más importante es la amistad pero nunca es lo mismo a la hora de la verdad devoramos panfletos que hablan de relaciones sí. pajas mentales en nuestras habitaciones que estúpido es quien se resigna a la teoría el que no me habla sincero quien solo escupe consignas el cariño y el amor escasean detrás de cada sonrisa una mirada falsa encuentras lazos débiles que pronto se desatan puedes decir te quiero y olvidarlo mañana tropezamos porque hay piedras en el camino en lo que piensan los demás a mí me importa un comino la incoherencia con la teoría es obvia pero porque te avergüenzas de decir que tienes novia, el amor no es libre, si solo te hace esclavo, si lealta y respeto, no son el primer plato, dura vida, si la fidelidad te ciega, dura vida, si tus miserias no aceptas, no se cambia en un segundo, la educación de tantos años es tan clara, muy profundo, no se cambia en un segundo, segundo educación de tantos años es tan, clara, es, tan clara, es, tan clara, es tan clara, he visto colegas muy cercanos, perder la sonrisa como arena entre las manos, llevando relaciones muy dañinas, Por no ser sincero, toma propia medicina, medicina. Digo, que vital es destruir el patriarcado Y que vital es no poseer a ningún ser amado Tan importante como el respeto al de al lado Es saber para qué no estás preparado Amantes en ambientes liberados Que obvian que no son perfectos y que tienen fallos Si no estás preparado, dime por qué te callas Si en ti mismo es el único al que engañas Últimamente... Nos invade el aislamiento Por eso hay que ser sincero con los sentimientos No pasa nada si fallamos, somos humanos Y acabar con las miserias está en nuestras manos Esta vida no es un campo de flores Y menos si descuidamos las propias relaciones Yo no creo en las leyes, pero tengo reglas de oro Si tengo quien me apoya 100% en un tesoro ¿Quién? Piénsalo bien, no estoy dando lecciones Hablo en primera persona como en todas mis canciones No estoy libre del pecado, pues tiro más piedras Que me ayuden a asumir propias miserias no son lágrimas quemando mis pupilas, es sangre de un corazón roto que ahora transformo en tinta. Aprendo de mis errores aunque las canas me asolen. Espero que me enseñen a encajar futuros golpes. No se cambian en un segundo, segundo. La educación de tantos años está anclada muy profundo, eh. No se cambian en un segundo, segundo. La educación de tantos años está anclada, está No se cambian en un segundo, no. La educación de tantos años está anclada muy profundo, eh. No se cambian un, no un segundo, la educación de tantos años está estancla, está Doncs tornem a ser aquí al programa de Radio Aliada amb aquest tema de Cronstadt, Hip Hop del bo. I bé, doncs ara donaríem pas una mica, intentaríem fer doncs, un petit resum no? de del que hem parlat avui aquí al programa de, de Radio Aliada sobre la masculinitat hegemònica. I no sé qui vol començar a fer algun un petit resum de tot el que hem parlat. No, bueno, jo, jo resumiria que aquesta cuirassa... Uh, com ha dit el, el Jordi, ens l'hem de treure de sobre, l'hem de, bueno, de trencar, no només per nosaltres, perdó, sinó perquè uh, aquesta cuirassa també ens uh, fa que la, que la dona estigui encursetada, també. és a dir, la masculinitat hegemònica no només ens encurseta els homes, sinó que relega les dones a un paper uh, secundari, i eh, també estaria molt per al suport mutu. els homes ens hem de deixar ajudar i eh, ajudar-nos mútuament. Aquest seria el, la, la meva frase, no sé si teniu alguna coseta més, hi més coses, òbviament. Sí. sí, hem parlat una mica d'aquesta unió perversa, gairebé pornogràfica entre capitalisme i patriarcat, que dona un nou gir, un nou impuls al patriarcat, i evidentment aquí és on la masculinitat hegemònica, no? com, com a cosa simbòlica i cultural, eh, exerceix un paper molt important. Uh, i és aquí on crec que tenim un paper molt important als homes, primordial, que és agressar el feminisme no? I, i a més a més de construir-nos crec, per construir. Sí, sí, som els principals culpables de, de, de tot el mal que crea la masculinitat eh, hegemònica tradic tradicional hegemònica. No? Que, per tant, com a actors eh, principals hem de, de revelar-nos i hem de responsabilitzar-nos per trencar amb tot això i com a banda criminal armada no? que és el masclisme, el patriarcat i tot això, doncs hem, hem de ser eh, valents ja que diuen aquí no? que, que s'ha de ser valent, no? una, una opció no? positiva de la valentia hauria de ser això, no? trencar tot això i ficar feminisme a feminisme dins dels grups dels homes i parlar-ne i, i començar a treballar, que tenim molta feina. Mm, crec que el millor líquid per eh, causar òxid amb aquesta cuirassa de masculinitat hegemònica és la subvedència als rols de gènere. Per tant, coratge... Eh, més que valentia, jo diria també coratge, ah, eh? no? perquè el coratge és a pesar de sentir miedo no? o a passar de tenir dubtes de doncs, desobediència, no? desobediència als rols de gènere, de desobediència a la masculinitat tradicional heteropatriarcal, i intentem fer-li totes les esquerdes possibles. Molt bé. Doncs, eh, passaríem a una mica d'agenda, que tenim unes recomanacions força interessants. <coughs> doncs eh, Rubén, crec que tens una recomanació hi ha una pel·lícula que es diu Criades i Senyores que no, la recomanem des d'Aliats de, de evidentment el, el disc Descalces de Roa que hem posat un tema al principi de, no? el... i tancarem amb una altra. Molt crec bé. Que... i després una, una adquisició que, que m'espera la llibreria La Caníbal que, que, que fa mesos que, que haig d'anar a buscar un llibre que me'l allà guardat amb un sobre que és molt xulo que es diu Enjambre i és un llibre que va sortir publicat el 2014, és un llibre d'autores de, de còmic combatives. No? I aleshores és... Bueno, la portada és de Maria Herreros, està coordinada per Susana Martín, que ha publicat Alicien en el Mundo Real i son, Sonrises de Bombay. I, bé, bueno, doncs, conta doncs, amb la participació de d'Anna Miralles, la l'América Vila, l'Anna Galvà, la Senyorita M, la Sonia Pulido, la Lola Lorente, Míriam Muñoz, no em vull a cap, Xus García, Gali, Paula P, María Castrejón, Susana Martín, Pupi Herrera, Clara Tanitar, que mamen moreu, Elisa Macausan, Alejandra Alarcón, Ana García, Raquel Wu, Lidia Sánchez MP5, Carla Berrocal, María Herreros y por último la Cristina Durán. Molve Eh, havíem comentat al principi que seria agenda hem començat amb la recomanació <ríe> doncs ara sí amb, amb l'agenda que Pau crec que tenies una... Zona... Sí, a Horta-Guinardó Horta eh, la setmana vinent no l'altre és a dir, l'11 de juny eh, hi ha una, un doble, un doble event, event esdeveniment, perdó seria una, un taller d'autodefensa feminista que convidem a, a totes les dones que ens escolten a, a apuntar-se que estiguin atentes a al bloc d'Aliats o al Twitter d'Aliats que donarem un correu més endavant, encara no s'ha creat per poder, per poder apuntar-se perquè seran places limitades i mentrestant, els homes el que farem serà formar-nos, fer una xerrada un debat i a part eh, preparar un, un vermut per quan les companyes vinguin a anar calorades d'haver fet exercici que puguin prendre un, una sardeseta, una fanta, el que vulguin i una miqueta de, de menjar per, per reposar pels forces Molt bé, bé. i serem, no? no? Jo sí, sí eh? i sí, sí, sí, serem sí, sí, sí, Tenim segur. cita obligada a la Mercy no? I, i, I bé, bueno, i, i com, a, com a cita obligadíssima dins de, del món del feminisme i tenim la setmana que ve unes jornades radicalment feministes a, a la Universitat de Pompeu Fabra al campus, campus de la Ciutadella 3, 4 i 5 de juny Bueno, no cal dir que és una, una, una cita recomanadíssima, que si sí, el que pugui, que hi vagi, eh, crec que per alguns, alguns tallers i tal, cal que, que, que cal inscripció i tal, que a la pàgina web de Jornades Feministes 2016.blog.pangea.org/jornadesfeministes2016, allà ho trobareu, si no poseu Jornada Radicalment Feministes i al al Google aquest don s'usarà, us, ho donarà, us ho donarà a fer i ho recomanem molt molt, molt molt molt perquè crec que aquestes jornades es fan cada 10 anys, pot ser perquè mm. jo no sé si l última va ser el 36. jo vaig anar l'any passat a, a la facultat de geografia i història, vaig participar en una vale. taula de debat de violència masclista i en moviments socials vale. i vaig poder gaudir-ne d'un parell de xerrades que es presentaven estudis molt interessants és a dir que jo us la recomanem segur que hi ha activitats mixtes, no mixtes això mireu bé, eh? un missatge als homes que ho mirin bé abans d'anar no fotre la gamba sí, sí. i bé, hem fet recomanacions hem fet agenda, jo crec que no ens deixem res, bueno eh, els canals habituals per, per, <ríe> per, bueno, per, perquè estiguem en contacte amb nosaltres no? tenim el Facebook d'Aliar eh, tenim el Twitter Aliats.f Tenim el blog, blogspot.com Que és on estarà penjat aquest programa. És on estarà penjat aquest programa, efectivament. I els dos anteriors. I els dos anteriors. I, i tenim el correu a Gmail. I el correu on podeu enviar-nos el que vulgueu i criticar-nos. Ah, sobretot. Eh, sobretot. Eh, bueno, amb no, si podeu. Eh? Amb xirulades no. Bueno, Crítiques tenim, constructives, totes les que vulgueu. Tenim un filtre que o anir a <laughs> però crítiques com a instruccions Maggi spam. spam, totes les que voleu i per tancar el programa doncs, eh, posarem una altra, una altra cançó de, de roba estesa que es diu Viu, Salut i Feminisme Salut, salut. feminisme més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nanys estan preparats. Arriba a seguir-se si amb no el foc dels diables. a ballar com tu, com tu, com tu. Vaig anar ballar com tu, com tu, com tu. Com tota la gent del poble vaig anar a ballar a la festa major i entre rires i retrobades va sonar la nostra cançó. Viu, viu, viu.